Hoofdstuk 2, 20 november 2016, om 0 Elke dag bring niewe lewe voort, lewe wat toch net uit my het kan voortkom. Niemand denk daaran dat hierdie lewe ek self is nie, en daarom is kindermoord op die ongeborenes so'n groot aspek van die hel, wat duidelik te sien is in die lewe of liever die dood wat jylle elke dag omringt. Niemand dink daaran hoe kostbaar die vonkie van my gees uit my hart is nie. Swangerskap is so'n natuurlijke ding, dat men maar aandag daaran skenk, en toch sy die wereld van die mens al lang al uitgesterf het, was het nie vir my oorvloedige genade en liefde nie. In die lewe op hierdie aarde, het Lucy verweer eens geslaag, om die meerderheid te oortuig van hulle waardeloosheid, en niemand ach meer die lewe uit my hand as geskenk en gave van die enigste levende God en Vader nie. Elke dag bring niewe lewe voort, op grootskool en op die kleinste vlak van die sameleving. Elke oomlik bring niewe lewe. Elke oomlik verniewe ek jou selle van jou lichaam, dier die sierstof en noodzakelijke gasse wat jy inasen. So jy word verniewe, elke oomlik van die dag of nacht. Ek word dek elke mens met my rykdomme maar net sekere sien dit raak en herken my as hy schepper, vader en moeder vir elke oomlik bewis is van haar kinders, net soos jylle altyd bewis is van jylle kinders. Moeders, wees liever jylle kinders terwyl hulle nog by jylle is. Jylle kinders was eers my kinders voor hulle aan jylle geleen is vir a kort tykie hier op aarde. Voel my liefde vir hulle en jylle liefde sal in die rechte balans kom en dan eers sal jylle hulle lief hee met die ewige liefde uit vrye kiese want voor dit sal jylle hulle altyd gedwongen lief hee, omdat daar die liefde dier jou hart ingegewe word tydens ontvangs en swangerskap. Hierdie liefde gee ek selfs verslange en ongediertes om so die voortleving van die species te verseker. Ja, selfs die dier het hulle kinders lief, uit my uit, maar daar is een ander, dieper liefde, wat verewig sal voordier. En soms moet ek hierdie liefde op harde manier aan jylle leer, Want anders sal die ape liefde vir die dier van die aardse bestaan die oorhand hee en die kindse sieliekie wat uit my is en baie kostbaar is, bederf. Leer daarom om die lewe uit my meer liefde hee as die eie liefde wat weerspiel word in jylle liefde vir jylle kinders wat hulle siel bederf. Een ware moeder het haar kindse siel liever as wat sy haar self lief het en sy sal nie haar kindse siel bederf met haar eie liefde wat sy op die kind projekteer nie. Sulke kinders van ouwers, wat net gerig is op die eie liefde van, dit is my kind, is baie ongelukkig in hulle siele, omdat hulle aanvoel dat die liefde net gerig is op hulle prestaties en wat het die ouwer bied. Geen kind van my word liefgehe vir sy prestaties nie. My kinders word dier my liefgehe, omdat ek die enigste ware ouwerpaar is, en die liefde uit my uitvoortspreid, omdat ek die waarheid en die lewe self is, En vandaar kom jou kinders en sal hulle weer terugkeer na hulle vare ouwers. Wees daarom nie vir jou kinders lief, om het hulle uit jou uitkom nie, maar om het hulle uit my voorkom. Amen. Spreek, seen jou sodat so die vruchte van jou boom kan eet. Amen.